Prințesa fără greutate Cu multă vreme în urmă Trăiau un rege și o regină Care își doreau foarte mult un copil După mai mulți ani Aceștia au fost binecuvântați Cu cea mai frumoasă prințesă Care se văzuse până atunci Întregul regat s-a veselit Iar regele Însuși a trimis invitații către toți oamenii importanți prieteni de familie, preoți și vrăjitori pentru ceremonia de numire a copilului Dar regele a uitat un nume al unei vrăjitoare, cea mai puternică dintre toate cea mai malefică Când vrăjitoarea a auzit de sărbătoare s-a hotărât să se ducă oricum la ceremonie Regele n-a fost deloc surprins să o vadă fiindcă n-avea idee că uitase să-i trimită o invitație. Bine ai venit! Bine mi fiica, te rog! Cu siguranță am să-i dau alteță. Unde-i micul îngeraj? O va aduce mama ei în curând. Deși era clar că regele nu voise să o jignească, ci pur și simplu uitase de ea, vrăjitoarea s-a supărat și mai tare și a jurat să se răzbune. Când a început ceremonia de numire și a fost adusă apa parfumată cu care urma să fie stropită prințesa, vrăjitoarea a turnat în secret un praf în acea apă. După ce a fost stropit, bebelușul și-a pierdut greutatea. A încetat să mai fie afectat de gravitație. Doica, cea care o ținea, a simțit deodată că prințesa nu mai e în ei, deoarece devenise fără greutate ah, ce e asta? Ce s-a întâmplat? Speriată, Doica a scăpat-o pe prințesă, dar aceasta n-a căzut A rămas suspendată în aer ah! Fica mea! Ce s-a întâmplat? Asta înseamnă că prințesa a fost fermecată aceștia au recuperat fetița, dar deși lipsa greutății ar putea părea exagerată, aceasta le-a creat multe probleme prințesei și părinților săi. Într-o zi, când prințesa stătea pe pat, regina a deschis fereastra fără să-și dea seama și a plecat. O rafală de vânt a intrat în cameră și a purtat-o pe biata prințesa afară, pe geam, de parcă ar fi fost o pană sau un praf de nisip. Doica a venit în cameră și a văzut că prințesa nu mai era acolo Unde e copila? Sigur a luat-o regina. Unde e prințesa Doica? Vreau să-mi văd fica superbă Iertați-mă, alteță, dar credeam că prințesa e cu dumneavoastră Ce prostie mai e și asta! Totuși, unde e? Tot palatul a fost răscolit Grădinarul aduna frunzele din grădină când a auzit râsete de sub de frunze Ce-i Ce Dumnezeule! E prințesa! Unde e fica mea? Altăță. Grădinarul a găsit-o sub un de frunze Din ziua aceea, regele și regina s-au speriat atât de tare Încât de atunci prințesa a fost ținută sub supraveghere în fiecare clip a zilei Când dormea, învelitoarea era strânsă bine în jurul patului Astfel încât ea abia putea să se miște Când era trează, stătea mereu în brațele cuiva Odată Regele a încercat să o arunce în aer și să se joace cu ea așa cum fac tații puternici, dar prințesa n-a mai aterizat și a trebuit să fie coborâtă din tavan cu o scară. Când prințesa a crescut, abia dacă putea să meargă, căci în clipa în care atingea pământul cu piciorul, oricât de mic ar fi fost forța ei, tot sărea în aer. Astfel trebuia să fie aproape cărat în timp ce mergea, și avea o suită de 20 de servitoare Care o țineau de panglici lungi Care ieșeau din roie ca să nu zboare Fiindcă n-avea greutate Nici inima nu putea să-i fie grea Așa că nu putea fi niciodată tristă Prin urmare, atunci când nu vorbea Nu știa decât să râdă Când nu putem fi triști Nu putem înțelege tristețea altora Și când nu putem înțelege tristețea altora nu putem fi blânzi și nu putem afla ce înseamnă dragostea Așa că prințesa era mereu nepoliticoasă și rea Copilă, ne facem griji pentru tine! Are stare haios când spui asta! <laughs> Draga mea, nu-ți pasă de noi! Nu ne iubești nici măcar puțin! Cum adică să peste și să vă iubesc? Mi-e bine zburând pe aici? Ești tare amuzantă când faci fața asta supărăcioasă Acum, dacă-mi permiți, vreau să plec Dar prințesa chiar era tristă Deși lipsa greutății nu-i permitea să-și dea seama Ura să fie mereu servită Nu puteți să mă lăsați singură Ne pare rău, alteță dar avem instrucțiuni clare de la rege să fim cu ochii pe dumneavoastră, ca să nu te fure vreo rafală de vânt. Vă rog, mă simt ca un animal în lesă. Lasă-mă să plec! Ne pare foarte, foarte rău, alteță, dar regele și regina își fac griji că vei fi purtată de vânt și că vei fi rănită. Prințesa se simțea ca o prizonieră tânjea să fie lăsată singură. Într-un singur loc se simțea vie și liberă. Palatul era înălțat lângă un lac mare. Prințesa nota în el în fiecare zi. Doar aici nu exista riscul ca vântul să ducă departe sau ca ea să pășească prea tare și să-și ia zborul. În timp ce stătea în bapa lacului, putea fi lăsată în pace singură. Așa că prințesa s-a gândit că putea fi liberă în lac Așa ar fi putut să înnoate zi și noapte acolo Între timp, regele și regina se sfătuiau cu toți vracii, doctorii, metafizicienii și vrăjitorii din regat Dar niciunul nu le putea oferi o soluție pentru biata lor fiică Până când, într-o zi, au venit la rege cărturarii hom drum și copichec. Alteță, s-ar putea să avem o soluție pentru lipsa de greutate a prințesei? Spuneți-mi repede! După cum știți, apa pare surfindice pe prințesă de lipsa de greutate cel puțin temporar. Adică o vreme se află în apă. Știm asta și... Dacă apa care îi încojoară corpul prințesei o poate vindeca și îi poate bucura inima temporar, atunci apa care curge din inima ei poate să o vindece permanent! Dar nu înțeleg! Maestate, trebuie să o facem pe prințesă să plângă! Asta să știți că s-ar putea să o vindece! Astfel, regele a dat veste în tot regatul că cel care o va face să plângă pe prințesă va fi recompensat. Mulți au încercat, dar niciunul n-a reușit să o facă pe prințesă să verse măcar o lacrimă. <gri> <gri> Ce amuzant! Toți începeau să-și piardă speranța că prințesa se va face bine. Întâmplarea a făcut ca, într-o zi, un prinț să treacă prin pădurile din jurul regatului. Auzise de prințesa vrăjită, dar nu-și dorea deloc să o întâlnească. Prin urmare, când s-a noptat, în loc să caute adăpost la palat, ca oaspete, a găsit o peșteră în pădure și s-a hotărât să petreacă noaptea acolo. Când s-a adus în pădure să adune lemne uscate pentru foc, a văzut pe cineva plutind în lac, și a crezut că acea persoană se neacă, așa că s-a aruncat în apă ca să o salveze. Desigur, acea persoană era prințesa, iar în momentul în care a ridicat-o și a simțit că n-are greutate, și-a dat seama că era prințesa vrăjită pe care nu voise să o întâlnească. Dar acum era prea târziu, căci din momentul în care o văzuse, se și îndrăgostise. Cum îndrăznești să mă scos din lac? Am crezut că te îneci ha, Ce prostie! Du-mă înapoi acum Tu ești prințesa pe care nu o afectează gravitația Ai căzut vreodată? Nu pot să cad Pot doar să fiu purtată de vânt și să zbor Atunci, ce-ar fi să încerci să cazi cu mine? Spunând asta, prințul s-a aruncat în apă cu prințesa în brațe Iar aceea... A fost cea mai palpitantă experiență trăită de prințesă. Cum a fost? A fost cel mai grozav lucru pe care l-am făcut. Astfel, prințul și prințesa au început să se întâlnească la lac în fiecare seară ca să nuate împreună. Prințesa nu putea iubi, dar prințul o iubea așa mult încât trăia ca să o audă râzând și ca să o vadă notând fericită lângă el. Ar fi putut să trăiască așa tot restul vieții, dar destinul avea alte planuri. Vrăjitoarea a aflat de pasiunea prințesei pentru lac așa că a aruncat o vrajă care l-a făcut să sece. Încet, încet, lacul a început să moară și odată cu el prințesa. Ce se va alege de fica noastră? Se pare că viața prințesei e legată de cea a lacului Dacă nu salvăm lacul, nu putem să o salvăm nici pe ea Într-o zi, când lacul se case aproape de tot, cu excepția unor mici bălți Doi tineri au găsit o placă de aur sub o piatră pe care scria Dacă lacul trebuie să trăiască de dragul oamenilor Trebuie să îi se permită să ia viața unui om, dar omul acela trebuie să-și ofere viața din proprie inițiativă. Trebuie să stea pe fundul uscat al lacului până va crește apa mai sus de creștetul lui. Când a auzit regele, a trimis vorbă în toate colțurile regatului, dar nimeni nu a vrut să-și ofere viața pentru lac. Când prințul a aflat cumva de rugămintea regelui în timp ce se afla în pădure, s-a întreptat imediat către palat. Alteță, îmi ofer eu viața lacului, dar cu o condiție. Care anume? Vreau ca prințesa să fie prezentă și să mă țină în viață până va crește apa mai sus de creștetul meu. Vreau să mă privească și să mă hrănească cu biscuiți. Ca să nu mor de foame până va crește nivelul apei, e tot ce vreau Condiția va fi îndeplinită Poate, când va vedea prea iubitul cumplându se din nou, fica mea se va întrema Astfel, prințul s-a așezat pe fundul lacului Prințesa a fost adusă într-o barcă Când l-a văzut pe prinț, nu i-a adus mulțumiri Căci nu avea nici dragoste, nici bunătate în suflet în timp ce prințul stătea, nivelul apei a început să crească încet. În curând, apa i-a ajuns la genunchi, iar când barca s-a clătinat puțin, prințesa a fost tare încântată. Barca mea plutește, nivelul apei crește, lacul meu nu seacă. Putem înota din nou aici, prințule, hai să notăm din nou împreună ca altă dată. Nu-mi doresc altceva decât să înot cu tine din nou, dar. Nu pot, căci trebuie să mor ca lacul să trăiască, ca tu să trăiești. Pentru prima oară în viață, în inima prințesii s-a întâmplat ceva. Nu voia ca prințul să moară. Văzând nivelul apei crescând încet, mai întâi până la talia prințului, până la piept, până la bărbie și apoi până la nas, lucru care l-a făcut să gâfuie... Prințesa n-a mai rezistat. S-a aruncat în apă și l-a scos cu forța din apă. Când l-a adus la mal, prințul deja nu mai respira. Prințesa s-a panicat și a început să plângă. A plâns mai tare decât plânsese oricine altcineva până atunci. Doctorii au venit și au început să-l îngrijească pe prinț. iar prințesa a cerut ca el să fie dus în odaia ei. Prințesa, simțindu-se și ea rău, a fost dusă la palat. Noaptea aceea a fost una lungă și îngrozitoare pentru casa regală. A doua zi dimineață, prințesa s-a trezit. Prințul tot nu se mișca. Ea l-a văzut și a început din nou să plângă. Oh, prins curajos! Trezește-te! Te rog, trezește-te! Nu mori, te rog! Auzind acestea, prințul a deschis ochii și a zâmbit Bucuroasă nevoie mare, prințesa s-a dat jos din pat A apăsat piciorul tare în pământ, așteptându-se să sară de bucurie În schimb, prințesa a căzut oh! Prințesa, n-ai zburat! Ai căzut! Da, am observat! Ești din nou afectată de gravitație! Lumea s-a bucurat la palat cum nu se mai văzuse până atunci. Lacul era plin ochi, prințul era viu, iar prințesa era din nou afectată de gravitație. Dar a trebuit să înveți să meargă. Prințul și prințesa erau îndrăgostiți. S-au căsătorit, au notat, s-au plimbat și au condus împreună regatul trăind fericiți până la atunci bătrâneți.